Hej och välkommen till familjen. Den här Ay, hej, Det här är ja. alltså start två som vi kör. Ja. Idag. Ja. Det är Men det, det, ibland blir det omstart och sånt. så att Det finns mm. ju. det. händer ju i sport också. Så att det är, det är, det är, det är ju inte ovanligt att det händer i podcast. Men det är också. ju i sport det händer ju. Jag vet inte om det finns någon annanstans. Podcast. Uppenbarligen. Ja, okay. Eller? det händer ju nyss, ja. Mattias. Ja, det är sant. Get with the Progress. Oh, yeah. eh, jag tänker att utan. Något annat så bara kör vi igång med mitt quiz. Ja. Yep. Oj, är du så taggad Jag, bara? Taggad för, jag vet inte. Jag, <går> jag, jag, jag, jag, jag, jag vill tillägga så här att jag satt och, jag skrev det här när jag kom hem från bio igår vilket okay. alltså var mitt i natten typ. Eller ja, det blev väl 20 <går> över 10. Jag men, jag, började, jag kollade <håll> först en och en halv timme film när jag kom hem. Sen började jag med quizet. Jag så det säga, blir ju midnatt. Jag har sagt sina quiz bara. Okay. vi finns även på Mixcloud några k mixar för er som eh, om ni lyssnar på Ja, vill bara vi berätta om, det för er. Vi kan ju, ja, vi kan ju ha fullt ju att vi blev ombedda av Radio K ja. att lägga upp det här så att det finns. blev vi? Ja så att det finns material för de nya att lyssna på. Aha, så aha, jag tänkte jag bara så det så. alla som nu lyssnar via Mixcloud. Hej. Så och, och, och er som lyssnar på Mixcloud finns vem på iTunes som ni bara vill följa oss. Ja, kan vi bara ta hand hålla podcaster eller Ett par podcasts. Ja, vi kan sluta på en mun bara aldrig. Vi har podcasts finns, Nu vill jag köra min quiz. Gör den. Ja. Hur många frågor är det? Det är fem frågor. Har vi inte lärt oss en, där? två, tre, fyra, fem. <laughs> men man vet ju aldrig. <laughs> men jag brukar ju alltid göra så här en A och B-fråga. Det har jag inte gjort den här, men vissa Nej. frågor hänger ihop. Ja, ja, men det är ingen så här tydlig A och B-fråga. Det, det är fem frågor. Första frågan. Ja. Christian Bale spelar just nu i en film där han porträtterar före detta vicepresidenten Dick Cheney. Men han har blivit fat Riktigt stor ja. um, igen. Det är dock inte unikt i skådespelarvärlden Att folk uh, kör sådana här Jojo-bantningar och går upp och ner jättemycket uh, Ett annat exempel är ju Huvudrollsinnehavaren I Dallas Buyers Club Vad heter han? Men Skådespelaren alltså, med alltså. Med Skådespelaren. Jag vet inte ens vad det är det finns något Är det en, eller en film? Det är en film som vann en Oscar Eller flera Oscars ja. kanske man Bland en annat han, han en Oscar. <laughs> För några, lite mer info. <går> för några år sedan mm. Nej men jag måste ha alternativ Nej men jag vill inte ha Kajsa vill inte ha alternativ nej, men men Då måste det. hon visa dig först Då får du först. visa mig först Jag har skriv, Jag orkar inte stava nej, rätt Så nej, nej, jag, du nej. får bara kolla hur, så hur det uttalas. Ja Bra ja, Du vet att svarat. det är svårt namn Perfekt mm. <gård> Ja men det är, <gård> <jag> är <läggelst. gård> Första alternativet är Leonardo DiCaprio Andra alternativet Matthew McConaughey Tredje alternativet Brad Pitt du gav iväg... Alltså, Tack. Ja. Jag vet inte heller hur du stavs. ja, det är säkert fel ändå. Fråga nummer två. Nu fick jag väldigt mycket skit här. Christian Bale <laughs> spelade ju även Batman slash Bruce Wayne i trilogin som regisserades av Christopher Nolan. I en av filmerna spelade han mot Heath Ledger som vann en Oscar för den rollen. Eh, av den speglingen av Jokern då. Mm. I vilken kategori vann Ledger sin Oscar? det här var som postum, det var efter han hade dött. Det finns alternativ för det som vill ha. Ja, och du, ska säger alltså, vi i vilken Oscars kategori han vann är Vilken alltså? kategori, vilken typ av Oscar okay. står han vann? Ja, typ manlig skådespelare, alltså samma kategori. Vilken kategori eller typ av statjet ja, jag vill inte alternativ. Ni vill inte alternativ. Jag vill inte jag i alla fall. Okej. Okay. Nej, fan, nå inte om de tar. Mm. Äh? Då <laughs> jag måste bara jag kommer på att jag inte har markerat vilka som är rätt svar. Kanske skulle jag göra min <laughs> egen skull. Hitta på dem nu. Ehm, fråga tre, ni var klara med den tvåan mm. eller? Ja, yes. ehm, I veckan så började spridas rykten om att radio- och TV avgiften ska slopas och istället att ersättas med en skatt. Det sägs att regeringen har kommit överens, bla bla bla. Ehm, man kan ju ha dela delade åsikter om det här då. Men idag så samlas avgiften in av radiotjänsten i... Vart mm. ligger den? Mm -hmm. Ja, det vill jag. Jag vill inte jag borde jag ju kunna. Jag vill inte alternativ. Det kan jag i Jag har jobbat på radio, men jag vet inte. Jag vill alternativ. Kajsa? Ja. Nej. Du vill inte alternativ. Mattias och Kajsa vill inte alternativ. Ja. Då Nej. ska jag bara kolla deras svar först. Gör du då. Japp. Det här känns väldigt professionellt med att Okej. Alternativen är Kiruna, jävle, Karlskrona. Då kan jag faktiskt. Mm. Jag tycker jag har gjort ganska lätta frågor den här veckan. Ja, fruktansvärt lätt. Ja, ja jättekul, Nu är det september, vilket innebär att det snart är oktober, vilket i sin tur innebär att det, ja, det är oktoberfest. Ja. Ja. Kopplingen är, ja. Ni förstår, det är egentligen, egentligen börjar ju typ oktoberfest nu. Det är ju ja. de två, en och en halv sista veckorna av september. Mm. Ungefär hur länge har man firat oktoberfest? Det finns alternativ Nej, för fan, nu ska vi gissa Nu mm. <laughs> ska vi gissa Du tänker att du ska ta igen det med gissning ja. ja, men det är bra Vi tror på dig Jag, jag tror på er säger, alla Måste det vara specifikt så här, så många år Eller kan vi ha spann. Tiotal Mm, perfekt Ingen vill ha alternativ Nej. Nej Alltså det behöver inte vara 183 år sedan Eller 24 år sedan Det, eller, det kan det säga typ 20 år sedan, 30 år sedan och så vidare Ja, ni kan mm. säga närmsta det var det tiotal Det vad menar med tal? Okej, då vet Aha. man ju att det inte är så jättelångt längre. Ni är klara? Ja. Nej. Ja. Vill du alternativ? Nej. Ingen vill ha alternativ? Nej. nej. Ni är ni klara? Ja. Men vad då Kan jag få fatta en grej på sista? Får jag skriva typ Du behöver år sedan? Inte, så här, för att ta rätt på frågan behöver du inte ha skrivit... Du ska inte skriva årtal man började fira utan hur många år sedan. Och hur är det många årtionden det är nu? Ja, det behöver då? inte vara oh, ah, okay. 17 år exakt, utan då kunde du sagt 20 år sedan. Okay. Eftersom det är en ungefärlig siffra. Okay. Jag, har ah, ja, ja, ja. Har ah, jag ska bara ändra lite, tror jag. Ja. Ah, kör. Ah, ja, jag är Fråga nummer fem, sista frågan. Mm. Nästa år skulle Ingmar Bergman ha fyllt 100 år Oj, om han hade levt. Gammal. Det här kommer då att firas med pompa och ståt eftersom kulturdepartementet har en budget på 13 miljoner att bränna på de här festligheterna. 13 miljoner. 13 miljoner. Oj då. Det är en fysisk. Kan man få ta del av det? Mm, om du går på de festligheterna ja, kan ja, du det. Eh, min fråga är, vilket år dog Bergman? Oh. Oh. Oh. Ja, det här ja, ett ju åt helvete <laughs> det för mig. För Men alltså, ska det vara exakt året då eller ja. det? Ja. Ja. Nej, närmsta tiotummet. <laughs> Vad <laughs> tror du? Jag frågar vilket år ja, det var Jag, jag frågar ju ändå liksom. Oj. Det måste vi kan vart. cirka 2010. Det är det det som slår att svara? Någon gång inför kristus. 1990. <röks> Efter kristus. Så har vi vitt vi. raka skallen. Vill ni ha? Nej, jag, jag, jag kör ju på gissning nu no, varför jag Bara för att jag i <röks> <röks> Okej, okay, så ingen väl alternativ? Nej. Bra. Vad duktiga ni var. Ja, tack. Inge, det var nästan ingen som tog alternativ. Nu glömde jag att skriva. Det var, det var jag. Jag skrivit på dem jag tagit. Ja jag också gjort. Jag skriver upp försäkert. Ja, ja. För jag litar ja. inte på er. Det är Men verkligen. jag litar på mig själv. Jag tog inga alternativ. Vad duktig du är, Kajsa. Mm. Jag, jag vill ändå klappa mig själv lite på axeln. Inte ja. tänkte jag. Axlen. Ja, Axlen. Säga att när detta avsnittet släpps ut så är det ju lite speciell. Nej, det är den inte alls. <laughs> det, det är faktiskt dagen, efter, eller dagen innan är det speciellt. Det, vet. Då. det här ja. är lite Achillas tragiskt. År. För att när jag och Kajsa fyller år... Så hade vi förberett och sjöng utan att säga, Vi behövde säga något Men eh, Mattias, grattis Tack. i Efterskott blir det ju ja, det blir ja. Vi släpper Tack. ju den här på fredagar Vi släpper lördag eller fredag Fyller du på torsdag. Ja. torsdag Ska vi sjunga lite? Ja, ja. ja. Vem tar Ska ton? vi ta någon rolig låt? För, um. ja, någon, han kan få önska en ja, låt. Jag, jag önskar en låt. Jag mm. kan för jag må han leva. Ja men det han kanske kan. kan någon annan rolig låt. Ja men jag kan egentligen. Ja inte någon bösker. Ja precis. Aha. Ska vi sjunga kvinnabösker ja. Jag kan är det refrängen på en. Det var dans Han så håll i kung. Den kan ni väl. Nej. Nej. Det, Nej. Ska vi skjuta den då? Jag kan. Får man ta hunden? Jag kan inte. Ens Får den. Får man se, tänkte, Ta hunden! Skin i himlen. himlen! Han är jag snäll är och han har vatten riktigt vän. vän. Ja, det Jag kan men, bara. Då, ja, det var det jag kunde. Eller vad okay. du kan göra yeah, ta. <skrattis> tack, Tack, tack, tack, tack, tack. 21. <skrattis> ja. <skrattis> yeah. Jag börjar, bli, jag börjar komma över och sträcker 20-sträckor nu. Är det då jag, man får ja. dricka i USA, va? USA va? Mm. Exakt, mm. Man, får, man får väl adoptera i Sverige så tror jag. Eller ah, 24. Nice. Ja, du har tänkt på det? Då? Eller var, varför har du kollat upp det? Man har börjat kolla ja, sig. Då, jag jag men, jag, men jag fick, du börjar ju bli, bli lite gammal. Kanske dags att kolla När du är 15 och dricker 18-kör-bil, 20-andrar systemet. Och så tror jag det 21 att adoptera. Ja. Man får börja köra nummer 16. Det missade du. Man får ta MC-kort för lätt Ja, oh, du får ta Mopi-kort, no. 2015 Nej, mycket för 2015 Du får bli lite, lite galning Du Men, men jag ska börja förlisa dina sperma nu, Mattias <denominator> Ja, men det har jag ju schysst <står> <står> <På står> Men man skulle ju men adoptera Hallå, på tal om jag barn får <står> Jag läste en inständare Om att uh, man skulle tänka på Miljön och bara skaffa ett barn Nu för tiden hmm. Jag läste också ja. det Vad tyckte du om den? Nej, vad fan jag tycker han har... Han har väl han några rätta... Han har en logisk... Eh, vad ska man säga? Ett logiskt tillvägagångssätt i det han vill framföra. Vilket ah, är alla. att man kanske ska tänka efter på hur man... Vad man producerar med koldioxidutsläpp ja. och så men det sättet han vinklar det på är skaffa bara ett barn ja. så det är så här han tappar ju all kredibilitet ja. i slutet. Men alltså grejen är att det handlar ju eller han kanske vinklar så just mot miljöaspekten. Ja. Men grejen är ju Stephen Hawking, Hawkins. Hawkins. Hawken. Nej, Stephen Hawking. Han har ju sagt att eh, jorden kommer inte gå under på grund av någonting som kommer från himlen någonting utan vi kommer ju bli överbefolkade och kommer inte ha tillräckligt med tillgångar att Äta mat och allt sånt där mm. om ganska många år. Så jag tror att i framtiden så kommer det bli såna här kina lagar. Ni får ha max en. Då kan man köra familjen annorlunda mm. nu. då. Ja, precis. Passa på nu. Vadå, åtta barn? Jag <laughs> <tal> om familjen. <laughs> jag gillar barn och så. Men när jag tittar, på jag får få en panik. Det är från överallt, alla skriker. Det är grejer överallt. Ja, jag... Påminner om mig när jag var fritidsfröken. Mm. Jag hade ju <laughs> gömd som du inte gillade. Mm. Det var flera spel jag, det var det, var, jag. Hela, hela vinden är full med barn. Ibland spel. så gömde jag också Monopolet. För det tog så lång tid att spela. Vad ah, spelade jag med skitunga? Oh. Usch, men de var inte skitunga allihopa. Vissa var det. Men om de är små så tar det alltid längre tid. Ja, Men det är och också tjuvpolis. och de var fatta oh. inte heller när man är så liten. Alltså typ lite vad pengar innebär det... lite det här alltså pengarna inne innebär om ni så vad jag menar. Det är ju det värsta med att spela vad Alltså, vad? Hur gamla var vänta de Vänta nu Mattias vänta, vänta. Kan vi bara gå tillbaka till vad han sa här De förstår inte innebörden av pengar Det är inte därför det tar lång tid Mattias Nej, men För men... de bara men Jag betalar så mycket <laughs> Ja, men det förstår väl. För, en, för en unge är ju typ 1000 kronor jättemycket Men för oss är ju inte 1000 kronor jättemycket äh, När vi har en hyra på lägenhet och så vidare Ja, för, Ni måste ju förstå hur ja. jag menar. För mig är tusen skit ja, mycket. Det är, det är mycket men alltså jag menar för en, för en unge är spär, då kan du köpa hur mycket gud som ja, helst för oss. Ja. Är, för oss ja. är det ju liksom en piss i Mississippi. Ja. ja. Okay. ja. Förlåt, det var det jag ville få fram på skulle, familj, är det. Lätt väldigt, de, ja. att det var det som argumentet argumenten. Snarare att de tröttnar och så tar det väldigt lång tid för de är ofokuserade ja. tänkte jag på. Vad var det för ålder? Ja. Eh, mina barn var från 5 till 12. Eh, Ja, men då hade ja. du ju några kanske vettiga där. Ja, absolut. Ja. Och de var jättekul att spela för att det. Blir... Då gick man ju in för det. Men de flesta tröttnar ju efter en liten stund. Ja, men då sitter man sju... där med det där jävla monopolet och behöver plocka ihop alla hus mm. och skit. Men efter sju börjar ju barn fatta lite. Innan dess ja. är det ju bara... Och monopolet, alltså, typ, det kan man hålla på en evighet detalj. Det ju typ ja. alldeles lit. Alltså Nej. man har otur, eller... Var är barn? Jag det, det var, var det. barnmonopol. Eller? Vi hade båda två. Oj, vad är ett barnmonopol? <laughs> vad är det, för med? Ja, det är lite det enklare, det, lite lättare. Ja. Mm. Mm. De det det, är är går, ändå, det går mycket snabbare faktiskt. Men det är ju ja. eh, kan Jag är ju lite eller, smart nej, jag att de nej, men det är lite smart att de har gjort ett sånt som går snabbare ja. så att det är, man, när de tröttnar så är typ spelet slut. Mm. Jag tror att min lillebror fick ett Monopol när han var liten med ja. så kort. Ja, så ja, när kort. Ja, mm. kort. Det är ju så jävla så att man ju pengar. Det har min i en jag Så jag gillar skönt. det här med att man har en hög pengar. Ja, men det är så jag skulle kunna <laughs> på över jobbit med det Ja, är det är hela Jag har jämna tusen lappar här oh, men men är är lappar. Så, är det är ändå det skönt att du bara ta ett jävla kort liksom, så slipper du, eller du slipper Jag har fått ett nytt kort. Betalkort ja. eller till monobåt. Nej men inte riktigt det, ja. är inte helt Har du fått sånt med trådlös? Ja, vi ja. pratar ju om det Så det ja. jag har jag fått nu Det, det, det tråkar med, med den trådlösa funktionen Är att det är ingen som använder den här Jo, du. den maskinen här ute i kaféet har det Fast blipp. det har inte funkat för mig när jag Nej, använder det där. Jag tror det är fel typ Men skit skitsamma, för det jag tänker på är När jag handlar, Ika har det Uh -huh. När man kör i självskanning så funkar det jättebra, uh -huh. men när man står i en vanlig manuell kassa med någon som sitter där och som kan uh -huh. så håller man fram kortet, och de bara står där. Eller de bara sitter, och de fattar liksom inte vad de, de måste ju trycka mm, någonting just det, de ska ju trycka. för att det ska uh -huh. gå vidare. Och det är det som blir. De för sätter man i kortet, då känner ju kortläsaren automatiskt upp, så kommer det upp. Har de tryckt på kortbetalning så kommer det upp liksom att, ja, men då ska vad det nu det? Vad summan ska komma upp. Uh -huh. Men när du kör med trådlös, då måste du själv trycka vidare först. Så det blir liksom ett extra steg men, för dem och de fattar inte det. Men det är en så, rätt så ny grej det här. Då, blip. Jag vet inte när det kommer. Men det men så jag vet nyss. att det fanns i Londons tonalbanan ja, ja. alltså när finns, vi var där 2015. Typ, eller jag har ju pratat om det, det när jag var i Riga i somras. De hade det överallt. Ja. Och i och med att då var det också kortköp under 200. Så då var det bara, det var så jäkla snabbt och smidigt. Mm. Fem sekunder så liksom. du kan bara blippa om du håller under 200? Så du typ nej, under du kan blippa, men då behöver du behöver inte trycka koden under 200. Okej, men om du det bara blipp, blip. de typ Om jag handlar på ICA för spänn så kan du ta och sen ta koden. Ja. Mm. Det har gått väldigt sakta, det här kort, eh, kortfria betalkort. Eh, ja, det är ju skit. Alltså, första betalkorten kom ju. När var det? 50-talet? Nej. Mm. Jo. Nu tror jag. USA kom de första det? betal. Men då var det ju typ men, så här affärer som ja. hade sina. Ja, specifika. ja, det är klart. Det var inte samma koppling till bankerna kanske. Nej, utan man mm. hade väl en slags kredit mm. hos mm. den affären. Men det var ju fortfarande så att man kunde på något sätt dra det. Mm. Wow, ja, mm. det var var också var det inte typ på 80-talet att de hade såna här maskiner, de la där som hållare som jo, stämplade ja. dem av alla ja. piftade. Så var det ofta när vi var eller när jag var yngre och så åkte man ju på semester mm. till ja jag vet inte, kanske inte så utvecklat en länder som Sverige just. Nej. Och då gjorde de ofta så. Ja. Med korten. Ja, ja. Sånt och, som ligger kvar. Sen så jag hade en eller ja, ja, ja, jag hade en granne och han så han var lika gammal som min bror Och han var halva Och hans pappa hade alltid en checkbok. Oj mm. Ja, skriver ett checkar Det ser man nu för tiden med checkar jag, jag, jag gjort det på Finns det ens i Sverige? Jag har haft en, en gång senaste fem månader Har jag haft en check Senaste månaden? Nej, fem år Alltså senaste fem år. Alltså så en handskriven till alltså så här, Det här alltså är från mig, Kajsa Karlsson Det var check och så var det namn till ett belopp. Mm. Mm. Den enda gången jag har fått en check det var när jag fick min, när man fyllde 18 och man skulle få det första så här studiebidraget. För då hade inte jag Swedbank och det är ju Swedbank som sköter CSNs, det är Men det är ju en utbetalnings jo, jo. Nej, det var en, det var en check. Aha. Det var inte en AVI utan det Aha. var en check. Aha. Så då fick jag gå och hämta ut pengarna. Men visst är det att man banken. får avgift på checkar va? Eller bara AVI? Och... Jo, det, alltså det, där, det är en grej som jag aldrig har fattat det här med fakturavgift. Det kostar väl ingenting att skriva en faktura? Jo, om du ska skriva ut den så tänker de väl miljövänligt. Det är väl de tar okay. ett miljö... Okej, okay, då vill jag bara säga så här att ett papper kostar inte 49 spänn. Nej, nej, men jag tror det... Är för och de, inte de, bläcket nej, heller. Nej, men det är väl de vill få bort pappersfaktura. Ja, men varför skickar de den ens från början? Jag vill inte ha det. Nej, inte jag. Har aldrig, jag vill aldrig ha en pappersfaktura. Vissa, vissa företag kan inte välja att skicka en För jag måste nästan ha pappersfaktura för jag betalar allting <laughs> två gånger. <den> så <laughs> många världar som jag fått hem och skicka till <laughs> mig. Men varför har du inte e-faktura som kommer upp i banken som du bara trycker godkänn, betala så har du skickat den? Jo, men jag har det på en. Men inte på de andra? Nej. Autogiro? Det är sjukt smidigt. Oh, jag vet. <laughs> Det är lite jobb med att få allting det där gjort. Men när man väl ja. har gjort det så men är det jag, är, smidigt. Alltså, jag, jag, det, är bara, jag, det bara för mig. Men jag har inte jättemycket faktur för mycket av det jag har. Det dras automatiskt ja. på i Det dras ju alltså typ automatiskt, ja. så ju. Mm. Det, det man handlar mycket på internet. då ja, har... Med ja. mycket då betalar man... Det beror på vart man köper. Jag betalar så direktbetalning mm. då, eller vad det heter. Sånt ja, här, ja direkt. Det ja. gjorde jag igår. Svebus har börjat med att man kan betala med Swish. Jätteskön på mm -hmm. nätet, som man inte behöver ha bankkortet. Men jag läste en sak om det. Att det, är det, det var någon forskare som sa att inte det inte var så där jättesäkert. Varför? Det är väl ingenting i början. För det var, man kunde, typ så här, man kunde betala någon avgift man kunde typ lura företag. typ vann något sånt det är, ju ja, alltså men det säkert, för det är säkert för mig men inte för ja. företaget det jobbigt för det är lite jag gör ja. ja. mycket med så alltså klarna typ ja. sån faktura det är ja. inte faktura egentligen Nej. utan det är ju som en betalapp ja. som lagrar och de. de skickar ut en faktura men ja. de tar ingen fakturavgift så det är så här, jag ser ingen logik i fakturavgiften. Men, men jag bara kan tänka, vad är det, det är därför för att det är gratis att få den på e-faktura? Att... Ja, men varför har de varför har de? Än? Och så, jag har, ju, så jag har ju den i telefonen. Ja. Och ändå skickar de ut en pappersfaktura. Men du får ju ska tänka, någon ska skriva den, någon ska skriva ja, ut, någon ska men jag säger att de har och... ju ingen fakturavgift. Nej, nej. Men jag menar, varför, varför vissa företag har det? Jag kom på en grej igår. Att okay. Vi hade ju sagt att vi skulle kolla på en naked attraction. Oh. Jag tycker att vi måste börja sluta... Nej, vi måste sluta säga att vi ska göra grejer till nästa podd. För Men Jag har faktiskt tittat har Jag har För att jag påminner. Vi tog det. Jag drog en <laughs> avsnitt. <laughs> Men jag måste bara säga, jag såg så en sak där. Att vi pratade i förra avsnitt om att det bara var killar, ju. Det var ja. Vi sa ju inte att det bara var killar. Jag vet inte, jag Men det har jag hört det i alla fall. Är det, då har jag kanske drömt det. Men kan vi inte bara, för det är samma sak, vi har sagt väldigt mycket som bara: åh, vi lägger upp bild på vår Facebook. Händer aldrig kan vi Nej, sluta lova? Men alltså, vi kan ju grejer. säga att det kanske, om vi lovar någonting så kanske ja. det kommer, men troligtvis inte. <laughs> ta det med nypa saham. Alltså vi har ju rätt så mycket att Eller göra. Socker, så. För varje ta det, ta det inte som ja. ett löfte, ta det som ett hot. Men jag, har, jag, vill, jag vill prata om saker jag har lärt mig. Mm. Och, om, är du färdig? <laughs> <laughs> ja, jag tar lite kaffe här, så kör du Mattias. Kör Mattias. <laughs> Vad händer nu Mattias? <laughs> jag vill prata Han så. är sugen på att prata. Ja, jag, jag har lärt mig om en sak här igår. Eller jag okay. på Felix podd igår. Mm. Så pratade de om John F. Kennedy-mordet. Det hände ju 63 och någon gång på hösten. Ah, ja. ja, i alla fall. Det hände 63. Så han, han hade ju en korsett på sig, John F. Kennedy, för att han hade problem med ryggen. Mm. Han låg ju rätt mycket. Och så där, så de sa det i alla fall. Det är Filip Fredrik Nej. min knylla? källa. Nej. Han, ja. nej. Det, det, det, det, det är min källa som ja. dem. Så det är... Källa Filip på Fredrik. Ja, men de men. skojar ju ja, ja. där. Han hade ju problem med ryggen. Ja, men, i alla fall. Ryggen. Men, han, <laughs> men han hade en korsett i alla fall. Det hade han. Ja. Så de sa det att då, då han blev sköten Skjuten, skitad. Så kunde han ju liksom inte böja sig så mycket. Så han sa att han kunde kunnat leva längre om han inte hade haft den på sig. ja Det lärde jag ja. mig igår. Kan eh, jag om? då bara inflika med en grej? Han blev alltså skjuten i huvudet. Ja. Men det var någonting de sa. det Hur ja. skulle han kunna överlevt om han inte ja. hade... Nej men, men, men då så... menar jag att han hade kunnat duka eller så här på ett annat ja. sätt Men han hade korsett så han satt rakt upp ja. dålig teori Men får jag bara, Aj, bara, säga, saker. Jag vill bara säga det sak Att Mattias, för det jag inte. när han sa ordet sköten Då kollar han först Som att vi säger, nu kommer de säga att jag säger sköten här Så säger du det, ändå. Ja, men det är för att jag Försöker jag, vara lite jag, rolig Nej, nej nej, nej, nej, vet du varför? För att jag visste att ni skulle säga det, men Men vi kommer inte på vad det heter annars För jag vi säger det på skånska Sköte är ju helt annat ja, men jag, ja. Jag, jag, ja. Vet, vet, jag Vet du vad sköte betyder? Nej under liv. varma jag kom på det i huvudet och så tittar jag för mig eller så att hjälp mig men du sa inte det. Nej, jag säger inte det. jag tror vi säger sköten också. Jag säger sköten. Om man är från landet? Nej, jag är från landet, jag säger sköten. Mm. Jag har alltid sagt sköten, kan jag säga. Det sköten är ju inte ett ord som används. Nej, använt. men det var, ju nej, nej, nej. nej, men alla har vi vår egna. Men det stor. var bara så roligt att du satt och smålog mm. lite och sen bara Ja, <laughs> det är. Men att får jag veta ni attackerar mig alltid ja. ändå. Nej. Du får skriva manus för dina pratar om <laughs> det här händer. Vad typ lappen som att läsa? Men, Nej men det är en, ja, jag har ju inte lyssnat på Philip film på Nej, färg, men det är ju... Jag tyckte bara men det här var väldigt är ju intressant. Sedan de om det. Förra veckan. Jag har lyssnat på förra veckans avsnitt. Ja, va? Tar ut och tar dem igen då. Jag lyssnade. Detta är detta är från förra veckan jag lyssnade på igår. Okej, det var inte så som jag hörde ja, för, jag för det här har jag hört för typ flera år sedan ja, detta, jag tyckte... Men de upprepar sig väl ja, Jag tyckte bara det var väldigt intressant Gör de? Mm. Men okej, så deras teori var att Om man inte hade haft den här korsetten Så, ja. hade, men han så, så hade han En sån hård kunnat... korsett, jag ser ja. ju med En kvinnokorsett ja. <laughs> alltså ja, men En sån han lite spets Så <laughs> ja. tänkte så så så... Tänk jag ju med Tänk först. så mycket om och män och sånt som egentligen hade... Var det inte någonting att de inte egentligen skulle haft den korset för oss nåja jag sett på kenny jag dokumentär det var, jag så det, jag tänkte så mycket om om Melti upptäckta var USA varit kan få ett annorlunda om ett annorlunda jag vill bara tillägga att jag, <skratt> det här är Philip på Fredriks egna teorier jag jag det jag sa det, det, det är min källa jag vet inte alltså, jag har inte kollat Nej, ut det Men för att Rickard sa Aha. att ja Philip på Fredriks teori jag tror inte det är de som har... Ja, okay. Men är det. En, eh, det är en teori. Den som kom på den. Du är dum i huvudet. Kan vi prata om Nike attraction? Vi eller? kan prata om det. Jag har inte sett det. Jag vet ja, bara det jag kom som. Kom gick ut på den Ja. Ja. ja. Alltså, det var ju boligt, vi, det var ju vi, lite det. roligt faktiskt att titta på. Vad måste vi jag vi in Jag är dock inte egentligen som har kollat på det. Jesper. han är inte. Nej, han sitter och byter på sin ja, okay. kabel här. Ja. Nu tar han kort på oss också. Han pekar finger till oss jag i honom. Okej, okay, ja. men jätte, ja, Berätta. Train, jag är dock det? inte förvånad över att du, att du tycker om det. Jag tyckte det var roligt och sen tyckte det var lite så här vågat också. Ja. Att de visar ja. hela nakna ja. kroppar. Är det någon som får stånd? Nej, det Nej. såg inte jag Nu såg jag lite olika klipp då. Jag spolade lite. Ja, så faktiskt att ett helt program ska jag känna. Ja, det? Mm. Jag, jag, jag du. På. du Nej, jag, jag jag sökte på det om det skulle vara mer tjej också så jag sökte på. <laughs> ja, <det var. laughs> Så Jag såg på season två eh, episod 4. Okej. Okay. Mm. Säsong 2. Men Eze jag ska jag ska reflektera lite över. Det, är, det går ju på Channel 4. Mm. Channel 4. Channel 4. <laughs> <laughs> och det ska vara public service. Jag tar, ja, men på. det här pratade vi om förra gången. Ja. Jo, jag vet, men jag, jag, jag bara tyckte det var konstigt ändå. Jag, det, var det, jag sökte, det var det första jag reflekterade över när jag, jag såg. Liksom. Men de är ju lite ro, roliga. Alltså, I det livet, är så att jag jag Jo det aldrig fått Jo det. Tyvärr, jag är inte svårt. just den här typen av program, men jag tror absolut det är naket i SVT. Men, tror du hade fått ja, kanske. Ja, kulturkukar och sånt. Ja, verkligen. Typ så här. Vad heter det här K Kobra va ja. Det skulle inte förvåna om de har gjort Någon grej med något sånt där Men då lägger alltså... inte de det som ett reality Nej, de, nej precis Det är väl ja. det som är den stora skillnaden Jag bara blev lite förvånad när man, när man sökte på kanalen liksom. Men Channel 4 De har ju reklam Ja men ja, det var vi har re... pratat om det Ja Det, ja. det. Vi vi det. det. det kan finnas förra... i public service kanal Ja vi pratade om det förra avsnittet ja, ja. Mikkelina Berätta vad du Jag tycker det var väldigt, att de var väldigt vågade Alltså vem fan vågar ställa sig helt naken nu? Och, och, alltså det var ju verkligen att de, att de dömde ju varandras kroppar. Ja ah, för fan vad vidrigt. Ah, Eller det, det börjar, de, ju, de det börjar med. ju med att de visar bara bena och underliven eh, då. Under liven. Och så ska man ju då välja ut då, vem som har snyggast pill i snopp. Då, <skratt> typ. Men vem, hur råkar jag tänker att folk måste väl försvinna? Ja ah, under... så de är ju typ fem stycken från början. Och så får man välja ut en då som försvinner. Och då drar de upp så får man se hela kroppen då. Den som blev utrustad. Det var jobbigt att bli... Ja. Uh... Och er sak, jag tyckte det var lite jobbigt också. Eller jobbigt, men det var... Sen berättade om typ så här. är här de personerna så här gammal. Och det här bor och vad det här jobbar med. Så man fick ju ja. typ reda på hela livet. De är, personer också, de är med där liksom. Men jag kan ju känna då, Om folk redan har varit med på att stå nakna. I ja. en kanal som visas ja. över hela landet. Så tror jag inte de har problem med att deras namn och så kommer upp. Nej jag tänker mig bara tänka då. Det, det är liksom typ... Jag vet inte om vi har pratat om det på den. Om jag har pratat om det inofficiellt. Men det är typ lite på det så det blev blir lite klasser som typ att man som det jag menar. Va, typ om man är med på ett hotelltyp så blev man ju, lite som Marie Picasso va? när hon var med i Big Brother. Hon var invasora, liksom, nej, i, ja som är ni förstår vad jag menar ah, så alltså, det blir att ja, man får stämpla alltså du vet det blev en liten så jag bara det är min känsla bara, alltså, nej, typ, typ, när det när jag kommer det, till ytan dock skillnad på att vara med i ett ett avsnitt av ett tv-program och vara med i flera veckor. 24 timmar om ah, dygnet. Super. Mm, det är väldigt bra med att säga när du kommer till jobbet sen då är förstås. Skulle jag ligga. Alltså jag saknar Big Brothers så mycket. <laughs> <laughs> ja. ja. Det är världens bästa reality-program. Mm. Ja, det, det är väldigt mycket fan, men. fritid. Men då? är det här någon... Själv. I mean, min kompis hade så här TV-kanaler som man kunde följa dom de dygnet. Eller? Det hade vi också hemma. <laughs> så ja. hon satte och Va. skickade med. Nu händer det här. Nu händer det här. Det var skitbra. <laughs> jag fattar inte om man orkar. Jag kolla, orkar kolla på något så slått. Men det var den skitbra säsongen. När Sara och Martin var med. Fan Men vilken big, alltså, yo, big Den brother, enda ja. säsongen jag har sett av Big Brother det var när Kung Rodney var med. Han Eller var King med i två. Mm. Ja, jag har sett en av dem i så fall. Första dagen, De var förmorgang. roligast. Ja. Yes, okay. Alltid när någon säger Big Brother. Big Brother. <laughs> så tänker jag alltid på Truman Show. För att det är så lika likavallt tycker jag. Är det bara jag som det eller jag, jag har sett liknelsen. Truman Show ja, men, så, Det är en eller? film som handlar om det var, Truman det, det här har vi också pratat om som som Jim Carrey, uh -huh. det är därför du inte har sett Nej just det, Aha, jag det. gillar jag inte gillar Jim Carrey <laughs> Jag har jag, jag, jag, jag jag sett filmen två gånger Jag bara får han liknänsen direkt liksom. Men nu då, tillbaka till ja. Naked Attraction ja. Ja. Ja. Att... Bra att du på spåk mm. Ja jag känner det, det, jag är fan på du är två år Kommer ni kolla mer? Är det värt att kolla på? Hade det funnits på våran tv Uh -huh. Här i Sverige så men jag det... måste man kollat. Alltså, men nu måste man ju söka sig till det. Nej? <kör> nej, jag ja. den sidan jag hittade, de, det är som typ deras play, men det fick gratis få se ja, men det är ju det. jobbigt. Så det, det är bara att gå in på deras play, typ, så lägger de ut varje avsnitt. Jag tänker okay. att det här är ett bra program att slö att titta på. Mm. Alltså så att ha lite i bakgrunden. Mm. Perfekt som det, tror jag. Mm. Så, Jesper, vad tyckte du om Naked Attraction? Ah, två tummar upp. Och skakar händerna i luften. Kollar du bara på tjejerna, eller? Jag tror bara killarna. Ja, mest, mest, killarna. mest tjejer. Mest killar. Den liggen de. på. Ja, ah, vill se och jämföra sin egen ah, okay. för att se vad som ja. är någon Det var ju här, väldigt här. kul också. Det var ju, alltså, alla hade väldigt olika kroppsformer. Ja. Det var ju väldigt intressant att se. Alltså wow. Det var verkligen det. Och speciellt sen när de skulle gå. <laughs> Och de var helt naskiga. <laughs> Det flenger ju lite Jag, <laughs> jag tyckte tyck det var lite pisant och tittar på. Jag jag tänkte så här, tänker någon ser Jag tyckte faktiskt jag jag var sjukpis. Jag jag, jag att det här är sånt om någon skulle av någon anledning hacka din dator då mm. de skulle bara nej, jag går ur där. Det här var inte för <laughs> <Och> mig. <laughs> jag jag, jag, jag, jag, känner, jag gick på inkognito läge och loggade in på vår <laughs> <laughs> familjepodcast på Youtube för att få, kunna se. Ja, det var därför det <laughs> ja, stod att någon hade loggat ja, och in. Ja, jag vill inte logga in på min egen du, alltså, det är det värsta kolla på. Ni kollar väl på porer? Ja men, ja, men det är bara inte syns. På min YouTube, vad jag tittat på då. Ja, jag har ju tittat på YouTube. Du kan av sånt, ja, kan just Så nu kommer ja. det upp som förslag då när jag går in på YouTube, så ligger ju de längst upp där. Ja. Så det är så en därför, är ärligt talat, hur pinsamt kan det vara? Nej, men det, var ja, det är ju lite, lite kul. pinsamt om man bara det. det. Pinsamt var det inte, det var ju mer så här, Det blir taget ur sitt sammanhang <laughs> om någon skulle se ja. mig sitta där och titta på. Jag är väl det är ju bara att säga, jag gjorde det för en för research. Ja, ja, research det är min särskap. Nej, men jag tyckte det var så pinsamt. Det var men Mathias mycket tyckte rulligt. verkligen. Tyckte Nej, men jag, jag, jag gick in och sen in på. <laughs> för... ja, du gick in kognito, och loggar in med ett annat. Varför logger du ens in? Mm. man var tunga för att det var, man var tunga vissa år. År så ja, alltså 18. Uh. Ja, det är klart. Går du in i kognito när du kollar på par också, eller? Yes. Ja. Uh. Men det är bara för att det är lite pinsamt om man typ gå in på typ någon annan typiskt något av typ på p typ eller såda. Uh, oh okay. Eller något annat nu gick nu jag sitter i ja. alltså, du vet att du är inloggad på har skolan har porn han har porn har porn <laughs> <här> <här> som start. <här> vad <det> är meningen nej <här> <här> jag vet inte. nu stänger ner av för att du här <laughs> du inte röra datorn <laughs> men fan eh, är det Jesper det är nog bäst att du lämnar landet Släng datorn, uh, bränn datorn Men det här med landet. att man är på skolans nät Det spelar väl ingen roll om man är in på porr eller? En, nej. Jag, det jag kommer inte det. ihåg hur det är Det är för, framförallt fildelning äh, ja, Min kompis ja. blev Hon fick betala 500 spänn För att hon hade tydligen laddat ner film hemma Och så hade det fortsatt när hon kom till skolan Vem laddade ner på det. Nej, alltså Nej, var jag var så en vanlig film. film. Så då blev hon, vi fattar inte vad har hänt med hennes konto. Då mm. frågar hon, vet du varför du är här? Nej. Jag har glömt att byta lösen tror du trodde hon. Bra. Nej, du har ju laddat ner film. Hon bara, oj. Vilka fick hon prata med då? IT. IT. Mm. Oj, värsta ja, men, men är, De sa ju det, när vi kopplukar. började så sa ju ja. en representant, det är ju inte de som söker. Nej. utan Det är ju, IT, det är ju internetleverantören som stoppar det här. Och de skickar bara informationen till IT och så får de mm. för de har det som policy. Det, men det får stå alltså ett får... skulle ja, ju inte men... ladda ner men, men det Det spelar ingen roll vilket nätverk mm. hon gör det på. Det är fortfarande lika olagligt. Ja, ja. tänk... Bara det... att här så tar de, de vill ju... skolan vill ju inte riskera att få Nej. massa böter för det. De har inte bara det jag och inte deras men... internet. Tänk om du hade väntat. Okej, okay, men alltså, tänk om, om man inte har kollat. Då har fullt ut tankat hållit på att det här var att Alltså, det är gällde ju lite av det också. Ju. Mm. För att skydda, alltså snabbheten ja. lite ju. Jag laddade inte hem, som, jag laddade hem väldigt mycket förut. Eh, av den anledningen, för att jag hade en operatör som jag visste inte lämnade ut IP-adresser. Mm. Det gör ju vissa leverantörer. Jag vet dock inte hur det är med kom, hem, så därför laddade jag inte hem längre. Kom, men man behöver vi ju hem. inte ladda hem längre egentligen Nej. Det bästa finns ju att se och, ja, jag, har, jag har lite som så typ men Allt det jag kan hitta online Alltså på bra kvalitet Laddar jag ner typ som Jag tittar på Malcolm in the Middle nu Det finns ju typ inte på Dreamfilmen Eller Nordicfilmen eller något sådant Men delar ju laddar... finnas på typ Netflix, Watch series. Liksom. Ja men då måste jag ju köpa det, det. Alltså Netflix Jag menar för gratisidor Men, men förlåt Man får inte, kanske inte får säga sånt säga vi vill. Vi har väl ja. inga sponsorer som nej. kan dra sig ur. Jo, men det jag, ska, men, jo, men, ja, det jag gillar jag nu kan jag ha med text också. <här> med engelskt text. Jag, jag, jag gillar text av att la... Alltså engelskt text. Det, man man, man, man, man hyr inte alltid när de ja. pratar. Sådär. Jag tycker det är störigt med text. Jag tycker man tappar fokus ja, men, på det som egentligen händer. Jag vet, men det jag om det är en svårare mycket. dialekt så kan det ju ja, men, men Jag tycker ofta att man förstår kontexten ändå. Alltså av vad de säger och vad som händer. Bättre än om man har text. För då står man bara titta längst ner på skärmen ja, men. ofta. Men typ, det om man kollar, jag väldigt mycket nu, på bio. Om man kollar typ på skins. Ja. Då har de, ju, de har ju lite olika slang och sånt. Ja. Ibland så missar man ju då det roliga. Och där sitter de och skrattar typ. Jag, jag, jag, och så fattar man ja. inte riktigt. Då kan det vara bra att ha... Texten. Jag tycker det är skönt att det är skönt vara jag, jag kan titta på tv Play men på svenska grejer och ända text och alltså, ja, Jag alltså alltid på text. Ja, jag att text för jag hör. Enda serien folk säger. jag har text på det är narcos från prata spanska ja. jag skulle <laughs> inte jag söker alltid efter text och fort vill ser. Jag mm. väntar oftast att grejer och släpps. Alltså jag släpps med engelsk text. Apropå undertexter. Mm. Mm. Här jag tror att förra veckan så blev ju, det finns en fanns, jag vet inte, de har lagt ner nu. Det eh, hemsken som heter undertexter.se där man kunde ladda hem, då file, alltså textfiler, mm. som mm -hmm. man kopplade sen till en nedladdad film. Ah. Så hade den inte text så kunde man alltid hitta det oftast. Mm. Eh, de blev stämda för copyright. För att de, de ägde inte rättigheterna till texten. Mm. För Jaha. texten var, den var ju översatt av någon annan. Och det företaget där den översättaren hade gjort det för, det var de som ägde texten. Mm. Så men, de blev alltså stämda i sin tur för att men. de bara hade distribuerat gratis textning till ja. filer. Ja, men så var det ju så mycket, mycket diskussion var ju det också, att typ att, att det var själva som laddade upp oss ju. Ja, det är sant. Så, de kan så inte, det, det, det blir ju det, samma problem som det var med det var Pirate Bailey. Liksom. Så det var ju därför många hävdade att de inte skulle bli stämda själva ägarna. Mm. Ja. Jag har inte riktigt läst mig in på vad som hände, men, jag, men, det, men var, jag de det var intressant att de fick... Mm. 200 000 böter, tror jag, eller va? Ja, det var inte så farligt. Nej. Men de, den är nedstängd nu i alla fall, för de vågar inte ha den kvar. Nej, Nej. Medan Pirate Bay kommer ju aldrig försvinna, men för ju... de bara byter, ja. sen, de bara flyttar sina servrar. Men under ligger ju på .se. Den låg på en svensk server, så det var ju liksom... Ja, det måste inte ha varit en svensk server. Nej, men den låg ju på, alltså på svenska... Ja. Absolut. Ja, jag vet inte. Jag använder alltså, som sagt, det här med undertexter. Jag, jag är, jag kan ju kan om. jag undvika det? så cool, kan du. Ändå. Jag kan ju tipsa om en grej där. Att jag har ju ett program som, som heter Subtitles. Jag bara drar i filmfilen där. Först söker de om det finns en svensk i den världen. Sen tar de engelsk. Och där finns det inte, så säger den nej. Mattias har så jävla mycket life hacks. Har ni tänkt på det? Ja. Han ja. har alltid life hacks på allting. Det jag jobbar med det är ju dock att man måste sitta och synka texten ja. och alltså, synka ja, så Fram och tillbaka lite några sekunder för att den ska passa. men Jag brukar jag jag jag alltid kolla i början. När kommer texten, när kommer gridet så flyttar jag fram det då så många sekunder. Ja, oh, nej hörni, ska vi vill ni gå igenom och ah, nej, okej okay, förlåt, ju hade något. Vi, vi var ju, jag och Rickar var kolla på det igår. Ja, yeah. det sa vi faktiskt att vi skulle kolla, äh, prata om. Ja, mm. för jag vill prata om det för den mm. var jättebra. Den var riktigt bra. Jag hade, jag hade, för jag hade så låga förväntningar för jag hade hört mycket så här, uh, nej det här är inte. Alltså jag hade skyhöga förväntningar. Aha. Jag har alltså men det blir intressant, för du hade inga förväntningar. Jag hade väldigt höga förväntningar. Jag tyckte den levde upp till mina förväntningar. Jag tyckte, ja det gick ju way over ja, ja, mina absolut. förväntningar. Var det var bra. Det enda som var lite, meh, det var väl liksom det här när de mötte Pennywise. Och uh -huh. slogs mot honom. Var det mm. läskig fråga? Nej, ja, vi kan ju fråga Jesper. Jesper, kan inte du komma in? Nu får vi en gäst yes i det här programmet, så någon, någon får dela med sig med mikrofonen. Kan ja, Jesper kan komma här för att börja ja, att Eh, jag Kom vet hit. varför jag flyttar på min dator ska, Du ska med, med min mikrofon <laughs> Hej Jesper, välkommen hey, hey. Det är, Nu är du andra gästen vi har Gullan är ju gäst mm. i vanliga fall mm. Han var också mm. med igår i och för sig Men eh, Jesper, vi pratar lite om det som vi alla tre såg igår mm. Jag var ju med på den upplevelsen ja. mm. Hur det var ju, kändes det? Jag kan säga så här. innan du säger något Det var ju en liten upplevelse för mig och Kajsa också Att du var med <laughs> ja. Det blev ju lite det Ja, eh, ja. jag framstod kanske med ju rädd än vad jag var <laughs> <laughs> Ja just det, så är det ja. Men grejen så att, att, det till mitt försvar så satt jag bredvid Julia En till vän som var med på, på videon Och hon var ju extremt rädd Så det var inte det som jag hade någon att stötta mig på och, Jag satte ja, ja, men du, så satt ju Så fort jag sa att jag var, jag var jävla rädd jävla så lugnt. bara hånskrattade du lite <laughs> Det du, <laughs> är ju fristan Kajsa du är inte en inte ett bra stöd Nej. För du bara skrattar åt Julia och Jesper Du, du, du, du kommer så här, kom här föräldrar När ditt barn kommer in och säger mamma det är ett monster i garderoben Du kommer <laughs> bara ja det är säkert att du är under sängen också <laughs> Så, <hålland> är fönster, ja, är jag också. klappar Julias ben en gång Ja, snällt Det kan nog vara så att de blev mer rädda För att det kom en hand och Så de bara smekte hennes ben mm. Men det vi... var, var inte så mycket skrik från din sida Det var värre med Julia ja. Jag ja. känner ju Julia som väldigt länge Och jag är ju medveten om hennes eh, girliga skrik mm. Men ja, det fick vi i salongen De som bredvid henne sig. garvar ju mycket åt henne Ja, det är de Ja. Men jag, jag, kan, jag rycker till ibland Och typ så här, alltså drar efter andan mer mm. Och det var vissa, vissa gånger hände det Alltså det var vissa ställen som mm. var lite Jag kommer inte ihåg vilka, det, när det var Det var speciellt en när de kollar på en filmduk Och sen helt plötsligt så kommer ja, Pennywise bara ut Det var Ur, så jävla oväntat duk, ja, det. ja det, det var väldigt oväntat Det, ja. det mm. var då ryckte jag ut som mest mm, ja, Men det man. var egentligen enda gång det var en sån ja. En sån jump scare Det var väl kanske den där tavlan också Ja lite ja. där, Hon var, den var ju jävligt ja. obehaglig Har ni sett skräckfilmen Mamma? Men jag, ja. jag tittar ju inte på skräckfilmer. Alltså, de, de, de har använt exakt samma modell på henne. Ja, här, det på var tablan. väldigt likt, var det. Hon alltså, de ser det exakt som huvudskräckpersonen oh, okay. i, i, i mamma. Men Jesper, har du kollat på dem, den första It? Nej, det var ju det som the var det spännande. Ja, jag så du och kunde Juli inte. Hade, nej, inga, hade ingen aning. Hade. Nej. Oh. Vad tyckte du då? Jag tyckte det var skitbra bra. Alltså, mm. verkligen Men det, det är typ, alltså, om man jämför med typ de här skräckfilmerna som släpps nu Annabelle och Insidious och Conjuring och sån här de som är typ det hetaste här, mm. Hollywood så är de ju, det här är ju en annan typ av skräck. Ja, absolut. Men det kan också vara att man märker att det är en bo. Alltså det, så här, det märker mm. att det finns ett större manus bakom ja, det liksom. För Annabelle är ju bara en film, eller? Ja, det är väl ja. typ Annabelle ja. Show. Ja, och Annabelle det, det finns, är så här... Då... Det är ju verkligen jumpscare-skräck. Ju. Mm. Men kan ni svara på en fråga? Ja. Eller hur vet kan jag? Kan vi? <laughs> jag kan försöka. Nej, men jag, jag, frågan är, eh, var det så här... För ibland när man ser en film som är remake på en tidigare bok eller en tidigare film så här, mm. då känns det som att vissa serier har de bara med för att de måste stay true to the original. Var det någon sån scen som tänkte ja ah, det här liksom det passade inte in men det var bara för att det var med i originalet? Nej, jag tyckte att de gick ganska mycket. Det kändes inte som att de hade kollat så mycket på originalfilmen. Det var ju som du sa. Att de, ah, du jag jag började ju kolla originalfilmen igår. Ja. Ah. Direkt och, efter. Och, ja, när jag Eh... Vissa grejer var verkligen scen för scen. Alltså de hade typ kopierat ja. scenen mm. för att, förmodligen då för att det är vissa scener, som den här nyckelscenen i slutet. När mm. de är så här, ja men om vi lovar varandra att ja, vi mm. kanske inte ska spoila för mycket. Nej. Men ni vet vilken scen jag menar ja, exakt, ja. Exakt. Den scenen är ju typ exakt densamma mm. Att de står i en ring Och sen typ går en och en iväg liksom. Och introscenen mm. den är ju ganska känd ja. när, det är en när det är ett barn ja. som Faktiskt. Nej, det, är är... Det, det jag dock saknade så, Men det kanske är Det ser så typ i 2017 Med den typen av humor i såna och filmer Att mm. han sprang in i den här Fan vad jag skrattade oh, och det. Du, jag hörde no du, du, du såg att det var två på, ja, på, han missade den första. Jag bara, fan att han inte sprang i den. Alltså, det var två, <laughs> två väggbommar. Alltså, och, väg, väg, uh -huh. och så, uh -huh. så såhär, sprang han under den första, men sen sprang han in i hu med huvudet. Uh -huh. och denna, och det, var <laughs> det var roligt. Det, det jag, också var jag, jag tyckte faktiskt att den första scenen var obehagligast. När han pratade med Annie Mycklaken. Ja, men det är ju ah, en här kul-scen. Mm, eftersom jag inte har sett första, så, så var den för mig bara, för mig var den såhär, bara, oh shit, vilken bra idé. Fast det mm. är en jättegammal idé. Mm. Mm. Så, ja, jag, det, det. jag måste bara tillägga. Det, det, det, man, det de hade tagit bort, vissa grejer. De, man får ju se hur alla möter It, eller Pennywise mm. var, tjej, var och en för sig. Eller vad det heter. Mm. Eh, dock så var det en sen de hade ändrat. Och det är han, han som var rädd för allting. Alltså, eller typ ja, han, trodde han var mjuk. sjuk. träffade han eh, mm. spetälskan. Ja precis, ja, ja. i den här. Han träffar ju egentligen Pennywise när han duschar i skolans just dusch. Det. Och, och han, kommer i, han kommer upp ur ja, Det, och det, är, det den är den gamla det. filmen? Då har de använt sig av claymation. Alltså leranimation var... när han drar, så här, drar undan det. Det var så jäkla gött att se. Istället för att göra en datoranimerad så hade de liksom använt animation. Jag tyckte det var asgött. Men jag sen har man ju sett ju. Men okay. jag har annan att säga. Jag har fått in ja. lite så här, här nu. Okej okay. okay, Ska vi lämna det här nu? Nej men det har man rätt ja, att göra gör gör. Bra, tack <laughs> Gör du alltid samma ja. ja, det med det? Ja De vill ha lite butikssättningar Om du är att gå och se filmer Jag fick in lite frågor här nu. Mm. Jag, jag skulle Olive, säga det här är en film Man måste se på bio om man ska se den Eller med riktigt bra ljudsysk alltså mm. det, det är mycket med skräckfilm gör ju, Görs av ljudet mm. Och skräckfilmer är ju inte läskiga Att sitta och titta på en dator med hörlurar Nej så den här jag skulle se bio. Alltså det jag, det jag sa till, alltså innan när vi diskuterade det här vad? jag måste bara säga, för jag, jag måste bygga mig snart. Ja. Innan jag skrev den här så sa jag att jag inte skulle se den på bio. Ja. Eh, på grund att av att, att jag vill se den hemma för att jag tror att jag kommer ha så många frågor och vill prata om den samtidigt eftersom ja, okay. ja. jag inte har sett originalet. Men nu efter ska jag säga att det behöver man inte ha gjort det. Jag, men... på... jag måste det... fråga en sak. Hur gick det för Olle som satt själv? Ja, just alltså, jag... vi, vi tittar inte så mycket på Olle på Jespers håll. kompis som ja. bokar biljett lite senare ja. än oss. Hur upplevde han det, det inte ens på samma rad. Nej, men han sa att det var trevligt. Han sa att det. Trevligt? Bredvid luktar lite svett. Nej det där jag klagade på. Mm. Ja, mm. Okay. men jag vill bara tillägga ja, okay, en till sak att jag tycker ju självklart att man ska se det oavsett om man går på bio eller inte men den är väldigt bra så att eh, den är rätt i tiden just med det här 80-tals-temat som mm. är str ah. den, den var väldigt, så här, Stranger Things-aktig. Är... Den är producerad på ett väldigt likt sätt mm. Stranger, alltså, som Stranger Things som ni har sett den serien bra Det var mm. väldigt ah. roliga scener med bra 80 tals mm. okay. Vill ni Och jag Vill höra min teori om det där innan jag går? Mm. Min teori är att skräckfilmer, skräckserier, mystiska serier, så här nu, det är väldigt populärt att de utspelar sig på 70-80-tal. Mm. Mm. Typ, jag tror att filmregissörer spelar på vår rädsla för barndom. Det här är en liten teori jag har Säker. byggt på. För att jag menar, den, den liksom målgruppen i sådana här filmer så här, nu är ju mm. ungefär vår ålder, mellan 20-40 kan man säga. Typ något ish. Ja. Sånt. Mm. Mm. Och vi alla var ju barn under de här årtiondena. Mm. Mm. Och jag tror de spelar lite på rädsla för, liksom barndom för alla har ju så här, de mest skräckfyllda minnen är ju från när man var liten. Ja. Mm. ja jag tror de kan säkert stämma. Det. det kan jag nog absolut. Ja, men det göra. var ju samma som jag tittade på på tal om, om barn. För att på få få få få en få få få få få få få få han själv också att jag om barn och får folk hata sin det är aldrig Alla när barnen kommer tillbaka. Det är lite samma mm. sak som du sa. Mm. Men det är, alla har lite hat, här, hat till sin barn. Mm. Ja, det är ju där man lärde sig att bli vuxen om man skulle vilja liksom... Innan jag ja, går jag, jag kan ja. bara lämna er med en grej ni kan diskutera. Ja. Fyll som kom in ensam. <laughs> <laughs> kom? Vi, ta, vi måste ta upp det. Tack så jättemycket för att du kom hit. Vi kan ge för att få en Applåd. Tack, tack. Det, det är Jesper syftade till ja. var att det var en snubbe som vi tydligen satt själv ja. Inne på han gick, kom på biografen själv han var packad och hade med sig bärsverkare som, för det, <laughs> man hörde glasflaskor och kläder Ja, när han blev rädd så ja. sparkade han till då. Precis, han satt liksom och skrek sådana här jävla töm... Så fort, alltså så, här. så fort det blev tyst uh. så skulle uh. han skrika typ. Så kom det en chock mamma eller någonting som bara... Åh, det ser ut som min morsa! Nej, jag men... trodde att han satt uh. med ett kompis. Jag ja, det typ trodde så jag så också. Och så, gör ja, vi det. satt sådär och bara... Guy. Vem fan vill vara kompis med honom? Ja, uh, vem fan? På var den satt, med honom. Det var verkligen den känslan. Men sen så behövde väl han gå och kissa då, antagligen uh. med tanke på... Uh. Att han drack ja. Och då var det en massa folk som gick efter honom och såg väl till att han var. Ah. Eh, alltså jag ner. undrar verkligen vad det var som hände där. För han ah. gick ut. Och, och sen gick ju de här som vi trodde var hans polare. Gick ju efter. Och det var så här konstigt, för det var liksom fyra pers. Ah. Först gick, först två reste upp och började gå. Och så typ hängde två andra på. Och liksom. det, det var så märklig grej liksom. Han ligger, känner ni, på toppen. Ja, helt nere. Man, man, man, de var liksom puckla på honom där, eller vad hände? Men förmodligen så är väl de till de som jobbade ja. där. För att ja. det kom in någon museivärld, på sen, och hämtade telefonerna lämnat till lämnats lämnat mobiltelefon och grejer och jacka och allting där inne. Ja. Så de kom ju hämta de grejerna. Men man blir så här, vem. Nej. Oh. Jag typ förstår fan. inte hur man går. För det första, jag har väldigt svårt. Jag, eller, jag, har, jag har satt som mål att jag ska gå på bio själv. Börja göra det. Men jag har alltid varit så här, varför går man på bio själv? Jag gillar att är full går på och själv. framförallt ja. det går på skolbiblioteket är inte konstigt att göra ju. Nej egentligen. nej alltså, inte, det tror jag jag inte. inte. Det är inte konstigt men jag saknar alltid det här. Jag tycker alltid skönt efter att man kan stå och prata lite om filmen, att man får så här reflektera och bolla lite så här med ja. om man har sett ja. den med. I alla fall om det är en film som skapar i alltså det Eller bara att ta tag i någon. <laughs> men, om jag redan har svårt att gå på bio själv tror, Hur lätt ja. tror jag bara fånga någon random Som kanske är med ett gäng bara, Du får jag prata med dig i fem minuter ja, Jag men. behöver prata om den här filmen men, jag, men, jag hade faktiskt kunnat gå på bio för det. Jag har gjort någon mm. gång Jag har en kompis som kan gå på bio själv Han går fan och sätter sig på McDonalds och käkar själv men du skulle också kunna Jag är en. på ja, Pizza Hut det, ja, det är bara jag som har en här Social Jag kanske inte har gjort det Att alltså, typ, gå och äta och sånt själv hemma i min hemstad Nej, nej. Men är med någon annanstans så kan jag jättelätt gå och ja. sätta mig. Det är skönt av mig. Ja. Och men, titta på folk. Men, alltså. men du vet jag bodde ju på, jag bodde ju på Åset i början. vårsätet bör när jag började här. Då var jag, jag med tränare. Man var, alltså jag hatar det här med man aldrig kan vara för var själv. Då <laughs> så stänger dörren dem så. Ja men det är ju inte samma sak tycker jag att kunna ha egen tid hemma. Det är inte riktigt samma sak tycker jag. Ja men, ja, men det kan vara skönt då, då, då gick jag bland pizzareen bara för att vara själv och sätta med där var, typ en, skäl, en helg ensam i Göteborg. Det var så jävla mm. nice. Ja, du gjorde ju verkligen det experiment, socialt experiment, kan man säga, där att du gick ut själv. Vilket oh. jag tycker ändå var strångt. Oh. För jag, jag vet inte fan. Om, jag, jag, jag kan göra det. Jag kan gå och sätta mig på ett ställe om jag vet att någon av mina kompisar kommer. Som igår, mm. så satte jag mig på Texas Longhorn först direkt när jag kom, och så kom du tio minuter senare. Mm. Det funkar, men om jag ska sitta här, om jag vet att, okej, okay, nu ska jag sitta här själv och framförallt att dricka öl. Eller dricka, kan jag tycka blir här... Fast, det, det är därför jag är alltid bra med sig datorn då kan man sätta sig och låtsas göra. jag var ju på, på, nu förra månaden var jag ju på bishops månader på själv och och så ju. Det var dock lite ja. stelt när mm. de hade, var jag kan få lite Men det var lite så här halv då sitter jag på ett helt fyramannabord helt själv liksom, mm. inte, liksom, det blev lite så här halvt bara bara så här, ja. mm. Men en bra grej att göra det är väl som du gjorde då sätta sig i baren. Och ja, hänga ju... hänga med bartjän. Ja liksom. första dagen var ju det bästa för då sätter mm. man sig i baren och mm. då liksom kan man snacka med de som jobbar där och så det funkar ju verkligen. Mm. De var ju supertrevliga. Sen andra kvällen körde jag ju en liten barrund och tog en öl på massa olika ställen. Det är ju lite mer ensamt. Är det ju. Men då hade jag ju er på Snapchat. Japp. Jag gjorde ju lite det recension. En... <laughs> ja. Recension av allting. Ja. Ska, vi... Ska vi köra? Det är dags för quiz, tycker jag. Ja. Vad känner ni? Ja. Vi, borde, vi, borde, vi borde göra så här lite quizming. Quiz! Nej, Jag gillar Inte den, eller så klipper jag ut den där. Vi gör första podd gjorde jag ju i vår till själv. SVL på det. Ja, just det. Det gick väl ett skäl till den ju. Sorta... Var det inte? Tato ljudet. Det är väl Det lät inte så dåligt. Det var lite stelt. Så man har det där orgeljudet som är i en hockeyarena kan man inte då ta en ordentlig orgel och få med lite publikjubel kanske. Så så det blir här Jag sökte på Youtube hockeyorgel, tog den och klippte ut den i Audacity och bara snyggt på Bra jobbat. Mm. Ja, Nej, nu ja. kör vi Qu -qu -qu -quiz. Första frågan handlar om Christian Bale Eller inte om Christian Bale egentligen Men om hans extrema jojo Eller vad man ska säga Och frågan var då Vad, vad hette huvudrollsinnehavaren i Dallas Buyers Club Matthew McConaughey ja, Men jag fick ju ett poäng Kajsa får ja. ett poäng Och ett en halvpoäng i avdrag För att hon avslöjade vilket av de Nej Okej dyra... okay då du hade inte behövt säga, jag vet inte hur det här är Jag är osäker på stavningen. Nej, för då jag med, liksom, ja, det, ja, ja vi förstår att det var dumt. Så kan vi droppar det. <laughs> nej, du förstår. Ge henne på poäng. Ja, det är klart. Du får. Kajsa leder. Bra bra ja, jobbat, Kajsa. Bra. Fråga nummer två är i vilken kategori eller vilken typ av Oscar vann Heath Ledger? för sin roll som Joker? Jag tog att det var Jag hade, valde mellan två stycken Och jag tyckte det var jättesvårt Men jag tog att det var en sån här Vad säger man, honor Ett hederspris ja. Ja. Bästa man läskar att spela Jag tog biroll Bästa manliga binroll är helt, oh, rätt. Yeah! Yeah! Yes. Jag helt rätt. Jag är lite andra. Jag är Jag hade faktiskt Heders Oscar. Fitta. Nej, det hade du inte. Bästa manliga hade jag ju. Heders Oscar hade jag som ett alternativ. Ah, vem, jag vem, leder? Få er. vem leder? Ja, du leder. Yeah! Du. Det var därför jag försökte få er ett alternativ, för då kanske ni hade fått börja tänka om lite. Att det var kanske en Heders Oscar, eller var det bästa manliga binroll? Fitta. Ja. Men han fick tyvärr inte en Heders Oscar. Uh -huh. Fråga nummer tre. Det handlar om radio och tv-avgiften. Och... Ja. Mikkelina tog alternativ på den? Ja, yes. yes. men hon har två poäng. har två poäng, två. Kajsa två poäng, Mattias har ett och, ett och ett halvt poäng. Har ni, har ni, det är en fråga som inte alla har haft rätt på. Och det är den två nu. Ja. Kul att alla, ni svarade de tre alternativen jag hade. Som var birol, <laughs> ja. bästa man och det vi, vi vi känner det. Fråga nummer fyra. Oh. Hur länge ungefär. Ja, man firat oktoberfest. Jag tog 50 år. 50 år? 50 år ska vi 50 också. år. 80. 200 år. Va? 1810 firade man den första oktoberfesten som var då i, i samband med Ludvig den första av Bayerns bröllop. Vad skulle du säga? Jag gjorde ju år ah. först. Men sen tyckte jag det var så jobbigt när vi blandade ihop det här med tiotal. Jaha. Då... Men jag, jag kan inte ge för mycket led och säga hund, närmsta hundratal. Då blir nej, det liksom... Jag tror inte det var så länge sedan jag ska erkänna. Det var ingen av er som tog alternativ där och ingen hade rätt heller. Nej. Tyvärr. Och sen var sista frågan då är. Vet du, vad är poängställningen? Två poäng. 1,5. Två. Två poäng, oh. Och det kan bli jag har ju en utslagsfråga. Ah, jag vill gärna läsa den. Ah. Den, den är svår. Eh, mm. Nästa år 2018 så skulle Ingmar Bärman fyllt hundra år. Men när dog han? Han är ju död som vet. Det är ju någon gång på 2012. Detta tror jag att jag vet. Mattias får börja. 2007. 2005. Jag hade ah, inga aning så jag säger 77. Jag har ingen aning. Skitsamma. Ja. Skitsamma. Eh, vi har faktiskt eh, ett svar som var rätt. Och nu är alla tre svarat olika. Och det var inte med jag. Kajsa hade, vad sa du, 2005. Ja. Det var fel. 1977 var fel. <laughs> 2007 är Men då rätt. vinner ju Mattias. Och då vinner Mattias. Yeah! Men vad fan! Jag satt, jag satt mellan 2006 och 2006. Grattis Jag har jobbat Mattias, snyggt. Tack. Jättebra. Kajsa, vill du ha utslagsfrågan? Vi kan ta utslagsfrågan ändå. Det kan ja. bli kul att ha den. Kajsa, det får inte vara ledsen. Nej, <laughs> <laughs> okay. ja. utslagsfrågan är också om Bergman kan jag säga. Mm. Ingmar Bergman och hans filmer belönades med flertalet utmärkelser och priser. Bland annat ett antal Oscars. Hur många statietter? Och då är det inte bara för honom personligen, då menar jag hans filmer. Ja. Men, men inte hans filmer. Så alltså. det kan ju vara... <laughs> Vi ja, ja. men... får inte svar på den frågan. <laughs> jo. Jag... Hur många var det? Men, men det jag menar är, alltså, typ så här: best, det kan ju vara bästa kamera och Aha. bästa ja, ja, skådespelare. Bästa ljud. Ja. Nu får ni få gissa. Äh, jag tror att det är kanske fem. Fem. Jag skulle vilja säga närmare åtta. Åtta. Då är Mattias närmast ändå. Men, sju! Oh. så alltså, ingen hade ju rätt. Nej. Det här var du inte närmast som vann, för det blir ingen kul. Alltså, jag, är det är det men ja. jag tycker det är ändå bra jobbat. Eh, av... Totalt fem möjliga poäng fick ni max två. Men det var bra nivå. Två ja. poäng, två och en halv. Ja. Jag tycker ni gjorde bra ifrån det. Vi ska kunna hålla det på den här nivån. Mattias. Vad tyckte ni? Var det för svårt? Eller var det nej, jag, tyckte det var bra. jag tyckte det var svårt. Du tyckte det var svårt. Tyckte, för man får ju tänka lite. Alltså, Men det var också mycket film och sånt. Och jag tittar inte så mycket på film. Alltså, det gör jag ju då inte. ska jag ta Big Ball och Quiz nästa gång. Ja. Okay, ja. Så då kanske jag vinner faktiskt. Jag svider det lite att du hade kunnat vinna om du inte sa att du inte visste hur namnet stavades. Eh, nej, ja, jag hade kunnat finna vi hade kommit lika då Mathias men, men jag ska det ska bara... som svidde ska... mest är att jag valde hederspris. Vi hade skrivit ah. manliga biroll mm. men så ändrade jag med direkt Men för när jag får jag, berättar, jag hade faktiskt några alternativ för jag Gulland, som var ett Vi innan vi hade haft en redovisning vi tillsammans med den engelska kursen innan. Ja, Vad då? av Matthew McConaughey. Jag kan ju mm, uttala McCann så här. Och den här filmen. Vi hade skulle göra någon, någon så här ja, clickbait. Det. Eller inte clickbait. var det? Ja, någonting sånt där. Ja, så ja, gjorde så. vi. Så Så alla fall Så jag hade kunnat det då när han startade timen efter då när jag hörde. Jaja. Ja. Ja. Hejdå allihopa. Ja. Oh, Tack så, så mycket Hejdå, för idag. Ses vi ses nästa vecka. Vi ses. Vi hörs och ses. Ta på det finns. Yes. Hej då. Hej. Hej.